Càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui parlem de gospel. Avui descobrim la música a través del nostre espai d'aquesta minisecció amb l'àlbum Love is the Only K a càrrec de The McCrary Sisters. The McCrary Sisters són un grup de gospel de Nashville, de Tennessee, format el 2010, per les germanes Anne McCrary, Débora, Regina i Alfreda. Han realitzat quatre àlbums en d'estudi i un àlbum en directe, All Journey, el 2010, All The Way, el 2013, Let's Go, al 2015, Live, el 2017, A Very McCrary Christmas, 2019. I també parlem d'aquest en disc que estem escoltant ara mateix, que obrirem les portes en temes com aquest, Let's Come Together, o temes clàssics, com per exemple, l'Amazing Grace. Like me. I want... Aquest disc, l'Office Yoliqui, va ser publicat el 15 de juliol de 2025. Filles d'un predicador baptista, el reverent Samuel Sam McCready, nascut al 1913 i que ens va deixar el 1991, que va ser membre fundador de Fairfield Four. germanes l'AN és una antiga música de sessió per diversos artistes importants i coneguts de música gospel la Regina, per la seva banda, va girar amb Bob and Dylan des del 1979 fins al 1985. Totes dues, l'An i la Regina van ser també membres deEs Baptistes catòlics i el cor metodista. Then we, we... L Alfreda per la seva banda, està casada amb el reverent Narciso Lee, pastor de la All Happy Day Church, mentre que la Débora estava treballant com a infermera. Ens porten la seva música per descobrir-la, en títols com aquest, Love is the only key, que donen a l'àlbum. We used to treat our friends like they were family, yeah. to say hello now we're to be a el primer enregistrament de banda de gospel, tot i que en la seva música també podem trobar-hi elements de blues, de Christian Rhythm and Blues, de traditional black gospel, de Urban contemporary gospel i tots aquests subsegments de la seva música. El seu primer treball discogràfic, Old Journey, va ser realitzat a l'octubre de 2010. El següent àlbum, The Studio All The Way, realitzat el 2013, també a través del mateix segill discogràfic MCC Records. Van realitzar Let's Go el 2015. El grup també fa part de la banda de l'escenari de The American Music Honors and Awards. I també van portar a terme els corts per una cançó anomenada Chock Chow County Fair de Kerry Underwood del seu àlbum del 2015 Storyteller amb Margot Price el 2017 amb el Dual Rights by Me del seu All American Made, o també amb Alison Russell amb la cançó All of the Women del seu álbum de 2021 anomenat Outside a Child. Són cançons de The McCrary Sisters. I les germanes que han continuat en el món de la música són tres d'elles, i ara mateix la formació està formada per tres de les quatre germanes, l'Anna, la Regina i l'Alfreda, perquè la Débora va morir l'1 de juny de 2022. Tot això, poc després, van editar, l'agost d'aquell mateix any, el senzill Sheikirova, que inclouia les veus de la Debora també. L'album editat el 2025. en De fet, durant tot aquest temps no han publicat en res més, excepte un àlbum en directe. Han estat gairebé sis anys des del seu darrer àlbum, que va ser la Very McCrary Christmas, publicat per Rounder el novembre de 2019. Celebrem el seu retorn al món de la música i, per celebrar-ho, escoltem precisament aquest tema que us mencionàvem, inclòs dins aquest àlbum, aquest Shake It a les veus de la traspassada Débora, de les quatre germanes Macrae. No. Shake, shake it off of me I'm want be happy, tired of being sick Say the wrong thing to me, I'm walking around, man Cut me off the road, you might get the finger Lord, I know it right, help me remember me, who strengthens me, shake, shake it off, shake, shake it off me, oh shake, oh shake it off, shake it off, shake, shake it off me. God said he'll see you through Shake it up No matter what you're going through No matter how the devil's coming after you Just remember God said he'll see you through Shake it up Shake it up